وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين امين محمدين وانه وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فاشهد اننا ان الله وحده لا شريك له فاشهد ان محمدًا عبد ورسوله اشرف المرسلين تعالى <تصفيق> Tak labdah anyaqul alal Allah qira al-haqi fi fatwah wa hukmih bi khawarih wa ilzamin. Setiap ahli ilmu yang lebih mengedepankan dunia, lebih menempatkan dunia dan lebih mencintai dunia daripada akhirat, pasti dia akan berkata atas Allah dengan tanpa hak dalam fatwa dan hukumnya. Di an akhmarabb Subhanahu kathiran ma taati ala khilaf agrazil nas. Karena hukum-hukum Allah ya seringkali tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Seringkali tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia. Maka si jamaah ahli apalagi ya baiklah mereka, mereka yang mempunyai kedudukan. Wal ladzina yattabi'us syahwat wal ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang mengikuti syahwat, fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi haqqi wa daf'i di mana, ya, orang-orang yang sangat tamak terhadap kedudukan, orang-orang yang mengikuti syahwat, tidak akan terrealisasi kepentingan mereka biasanya kecuali dengan menyelisih kebenaran, ya, menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu memang terjadi, ya, peraturan-peraturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, kebanyakan tidak disukai oleh banyak manusia. Agama Allah SWT yang Allah turunkan di berupa Islam Dan perintah-perintah Allah SWT dan larangan-larangannya Seringkali bertabrakan atau bertentangan dengan kepentingan-kepentingan manusia Nah, kalau ternyata seorang ahli ilmu atau ulama lebih mementingkan dunianya Lebih mementingkan mencintai dunia dan mengharapkan keriduan manusia Maka kata beliau pasti dia akan berkata dalam dalam ilmu ini dengan tanpa hak, ya dalam fatwanya, dalam hukumnya, ya karena dia lebih mengharapkan keriduan manusia, dia lebih mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, dia lebih mengharapkan, ya keriduan orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang mengikuti syahwat, subhanallah iza kana alim wal hakim muhibbain liriyasah muttabi'ain lisyahawat kala seorang alim ya ternyata lebih mencintai kedudukan lebih mengikuti syahwat lam yatim lahum madzalika illa bidaf'i mayudatu minal haqq pasti dia ya ketika bertabrakan kepentingannya dengan ilmunya dan dia sebetulnya tahu itu tidak boleh maka ya seringkali kita lihat orang ini lebih mengedepankan hawa nafsunya lebih mengedepankan kepentingannya, kemudian apa yang terjadi? Yang musibahnya dia akan, ya, mentawil-tawil atau menafsir-nafsirkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dia berkata, oh, maksudnya Hadis ini bin, oh, begini dan begitu, karena dia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kepentingan dia. Walaksiyama idzakamat la husubha, fataqqif qushubha wa shahwa wa yathurul hawa. Apalagi kalau ternyata ya di situ ada sebuah syubhat, sebuah hujah atau dalil yang dia kira dilihatnya itu sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Ya, maka sudahlah ia mengikuti hawa nafsu, sudahlah ia mengikuti syahwatnya, kebetulan didukung oleh sesuatu dalil yang seakan-akan mendukung keinginannya, maka semakin menjadi-jadi. Tainnahum la taqimu lahum aqrabhum. Ilah bimu khafatil hakti, wadafhi kathiran. Maka, ya, keinginan mereka tidak bisa tercapai kecuali dengan ia ya, menyelesihi kebenaran. Subhanallah. Ini yang dikhawatirkan kepada seorang ulama. Yang, yang dikhawatirkan kepada seorang alim, di mana ia lebih mementingkan dunia, ia lebih mengikuti syahwat, sehingga akhirnya berpengaruh kepada fatwa dan hukum-hukumnya. Jika kan Alim dan Hakim mahu binan Riasa, muttabiin Shahwat, lama yaitim lahuma zalka illa bidafim yang uzadu min alham. Halasya mikaqat lah shubha, fatatfik shubha, wajahwa, wajahul hawa, fayikhaf al sab, wajatamis wajul ham. seorang Alim yang lebih mencintai kedudukan, lebih mengikuti Shahwat, yaitatkala ia ingin mendapatkan yang diinginkan tersebut ter Shahwat dan hawa nafsunya. Dia tahu sebetulnya tidak bertabrakan Tidak sesuai dengan Keinginan Allah dan Rasulnya Seringkali Dia mencari-cari alasan Atau menafsir-nafsirkan Sesuai dengan hawa nafsu Sehingga akhirnya apa? Kebenaran semakin tersembunyi, Kebenaran itu semakin sirna Apalagi seorang ulama Yang diikuti oleh manusia Akhirnya dijadikan hujah oleh manusia Lihat alim punan aja Begini dan begitu sehingga dosanya itu semakin besar karena dia harus membawa dosa orang banyak subhanallah fa in kana zahiran la khafa fi bihi wa la fihi aqdama ala mukhalafatihi wa qala lima kharajan kalau ternyata kebenaran itu sudah sangat tampak kepada dia tidak tersembunyi dan tidak ada padanya syubhat tak ia lebih berani untuk menyelesaikan kebenaran itu dengan mengatakan, ah, gampang, nanti saya bisa taubat kok. Subhanallah. Afihah ulai wa ashbahim qanatana untuk mereka lah Allah ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 puluh sembilan. Kalifah min badehim khalifun azzahul salat wa tabagul shahwat. Kalau datanglah setelah mereka suatu generasi. الَّذِينَ يَنِيِّنُهَا الصَّلَاةَ وَيَتْبَعُ الشَّهَوَاتِ وَلَا يُؤْمِنُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا Kadatanglah setelah mereka sebuah generasi yang mewarisi Alkitab dan mereka mengambil, ya, kesenangan kehidupan dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata nanti juga Allah akan ampuni dosa kami dan apabila datang kepada mereka kesenangan yang sama, mereka seger segera mengambilnya dalam artian, ya maksudnya, mereka itu terus-menerus mengikuti syahwat. Setiap kali mereka mengikuti syahwat, dia berkata, ah nanti Allah akan ampuni dosa saya. Sehingga dia hanya berangan, berangan, angan, berangan, angan, ya. Sehingga akhirnya iah ikhwat Islam azan ya Allah terjerembab di dalam maksiat demi maksiat. Al-Mu'qadd alaihimi ta'ul kitab kata Allah, bukankah telah diambil atas mereka perjanjian dari alkitab, bahwa jangan mereka berkata atas Allah kecuali dengan hak. Dan apa yang mereka pelajari pada Alkitab tersebut, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, atau mereka tidak berakal, kata Allah. Subhanallah. Syekh Saleh Fauzan berkata, "Fa'akhbar Subhanah, anhum ahd al-arad al-aladnam ailmih bi-tahrimihi alaihim." Di sini Allah Subhanahu wa Taala mengabarkan bahawa mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal mereka tahu itu haram, hukumnya. Walaupun lalu mereka akan mereka pun berkata, sayyuk farulana. Nanti kami akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Wa in aradu luhum aradun akhir akhudu. Mereka musron ala dzariq. Kalau ternyata mereka mendapatkan yang yang lainnya Padahal itu haram hukumnya. Tapi karena itu sesuai dengan selera dan syahwatnya mereka ambil lagi. Mereka terus menerus berbuat maksiat.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 Tapi masalahnya karena mengikuti hawa nafsu. Ketakaran yang kuluna ala Allah malah yang alamun. Terkadang mereka berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ketakaran yang kuluna alaihi ma'yalamun abu thalaa. Atau terkadang mereka mengucapkan sesuatu padahal mereka tahu itu ucapan batil sebetulnya. Tapi ya, karena demi mengharap, ia mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan kesenangan syahwat dunianya. Tidak peduli halal ataupun haram Subhanallah Wa ammal ladhina yattaqun Adapun orang-orang yang bertakwa Faya'alamuna anna daral akhirah khairu minat dunia Mereka tahu dan yakin bahawa kehidupan dunia Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia Ala yahmiluhum huburiya sahwa syahwa Ala an yu'thiru dunia alal akhirah Sehingga ya yeah karena mereka yakin bahawa kehidupan akhirat segala-galanya itu yang membuat mereka ya untuk senantiasa ikhotu Islam azan ya Allah dan akan berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Mereka tidak mementingkan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Karena dia tahu dunia hanyalah sementara. Dunia ya sebentar, dia hidup di dunia 60-70 tahun. Setelah itu dia akan kembali kepada Allah. Dia berfikir apa yang akan ia Ia, berkata, ia akan katakan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ia di dunia Bisa selamat dari adab Allah Setelah ia meninggal, apakah Allah akan ia Membiarkan ia Tanpa di diadab? Tidak mungkin Maka dari itulah Seorang alim yang betul-betul tahu tentang masalah ini Dan ia pun mengharapkan Kehidupan Allah dan kehidupan akhirat Dia akan takut berfatwa Dengan tanpa hak Pertaruhan dalik hanya terasa kubil kitabii wasunnah. Naka seorang alim yang lebih mengharapkan kehidupan akhirat daripada dunia, dia akan berpegang betul-betul dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh, oleh karena itu ya, kalau Islam, ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang senantiasa menyelesaik, menyelisihi kebenaran, orang-orang yang senantiasa ketika dihadap diapa dia mendengar hadis misalnya, Tentang mengharamkan sesuatu, lalu ia tolak mentah-mentah itu biasanya karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu dan lebih mengedepankan syahwatnya. Ini ya والله. Sehingga untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah sulit sekali. Berbeda dengan orang yang mengharapkan kehidupan Allah, kehidupan akhirat yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ia pegang kuat-kuat Al-Qur'an dan hadis itu. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ia berusaha untuk ya melawan hawa nafsunya. Kami mengharapkan keriduan Rabbnya. Wa ista'inu bi sabri wasallah. <tuh> ia pun meminta bantuan dengan solat dan sabar. Wa ita fid dunya wa zawaliha wa khisatih. Dan ia pun berfikir bahawa dunia itu hanya akan, ia ya, hanyalah sementara. Ia akan binasa, ia akan hancur. Wal akhirah wa wa ekbalihawadawamih. Sedangkan kematian itu pasti akan datang. Kehidupan akhirat itu pasti akan datang. Ia kelak akan diminta pertanggungjawapan oleh Allah Subhanahu Wataala. Disitulah seorang alim berfikir, berfikir dan berfikir. Buat apa ia mengharap, ia mendapatkan kesenangan yang sedikit di dunia? Kalau ternyata dia harus diazab dalam kehidupan akhirat, Subhanallah. Wahai ulama, labuud an yabtadi afid din al fujur fil amal. Mereka yang lebih mengedepankan dunia dari para ulama. <coughs> orang-orang ya, yang berilmu pastilah mereka akan membuat buat bid'ah dalam agama ini disertai dengan perbuatan dosa dalam beramal. Fa ja'tami ulahum amran sehingga akhirnya berkumpul pada mereka dua perkara. Ya fa inna tib'al hawa yu'mi ainal qalbi. Karena mengikuti hawa nafsu itu seringkali membutakan mata hati kalau membezakan antara sunnah dan bidah atau onunakkis sehingga sudah dia tidak bisa lagi membedakan mana sunnah mana bidah mana syirik mana tauhid mana dosa mana maksiat baikal bidah tasunnah dan sunnah tabidah bahkan ya matanya terbalik dia ya melihat yang sunnah itu sebagai bidah dan yang bidah itu sebagai sunnah subhanallah subhanallah ya itu akibat daripada ia lebih mengikuti hawa nafsunya, Lebih mengedepankan dunianya Akhirnya Allah balikan hatinya Sehingga ia melihat ya, Kebenaran sebagai sebuah kesalahan Atau kesalahan sebagai sebuah kebenaran Sebagai hukuman Allah terhadap mereka A'udzubillah Fahadzi afatul ulama' Kita asarud dunia watabaguriasati wahshawat. Ini merupakan penyakit para ulama apabila mereka lebih mengedepankan dunia dan lebih mengikuti lebih mencari kedudukan dan syahwat. Subhanallah. Ya, akhbar Islam azanillah wa nyakum. Maka daritulah setiap mereka yang mempunyai ilmu bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai ilmu itu malah menjermuskan ia ke dalam api neraka. Dan sampai ilmu itu malah menjadikan dia itu semakin tersesat jalan Dia akan tetapi jadikan, jadikanlah ilmu itu Dia semakin ia takut kepada Allah Dia berusaha untuk moralisasikan dalam kehidupannya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf mengenai para ulama yang buruk seperti itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat 175 sampai 176 mereka telah mengalami berita yang datang dari Allah, maka mereka memilihnya. Tetapi setan mengikutinya dan menjadi salah satu dari mereka. Jika kita tidak mengangkatnya, tetapi dia hidup di bumi dan mengikuti mereka, maka kepada mereka tentang berita orang-orang Orang yang tadinya kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat kami? Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat tersebut Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat Padahal kalau kami kehendaki, kami muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu Akan tetapi ia lebih contoh kepada dunia dan mengikuti syahwatnya Perumpamaan dia itu seperti anjing Jika kamu halau ia, ia akan menjulurkan lidahnya Atau kalau kamu biarkan ia, ia pun tetap akan menjulurkan lidahnya dia sakin mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Subhanallah. Bahasa mazhal alim asu' aladzim yagm al bikhilaf ilmi. Ini adalah merupakan perumpamaan seorang alim yang buruk yang beramal tidak sesuai dengan ilmunya. Ata'amal mata dhammanetu hadil ayah min dhami. Cuba perhatikan yang terkandung dalam ayat ini bagaimana Allah mencelaoh ya seorang alim yang seperti itu wa ya. dzalika itu dari beberapa sisi ahaduh yang pertama annahu dhalla ba'dal ia tersesat setelah ia tahu. Ia tersesat setelah ia berilmu. Mukhtaru kufra al-iman amdan la jahlan. Ia lebih memilih kekafiran daripada keimanan dengan sengaja bukan karena kebodohan. Jadi ya, kalau orang bodoh tidak tahu kemudian ia tahu biasanya dia akan segera kembali. Yang musibah adalah dia tahu sebetulnya itu tidak boleh, tapi ia lebih memilih ia kesesatan daripada apa namanya hidayah dengan sengaja ia lakukan itu. Oleh karena itulah ya akhi manusia yang paling sesat di dunia ini adalah karena, orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu Allah berfirman: Wa man awaldu Immanit taba'ahu biyagharihudam minallah. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kedua, yang kedua, انه فارق الايمان مفارقه من لا يعود اليه ابدا. Pokoknya meninggalkan keimanan di mana ia tidak akan kembali lagi kepadanya. Orang seperti ini sulit sekali Kan orang yang meninggalkan kebenaran yang meninggalkan keimanan padahal ia sudah tahu bahkan dia sudah mempelajarinya. Dan dia tinggalkan sengaja karena mengikuti syahwatnya. Sulit untuk kembali ya kepada keimanan tersebut akhir kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tentunya. Fa innahu salakha minal ayati bil jumlah. Kamatan salikhul hayatu min qashriha. Kanaiyatlah lepas dari ayat-ayat itu secara global sebagaimana ular yang melepaskan dirinya dari kulitnya. Tak lupa mahu minha saya unlam dian selih minha walaupun masih tersisa sedikit di hatinya tapi, ya, apa namanya, tetap ia ya, apa nama sulit untuk kembali kepadanya. Karena sulit sekali akhir kalau penyakit hawa nafsu itu sulit sekali untuk kembali kepada kebenaran. Kalau seseorang tersesat jalan bukan karena ikutin hawa nafsu, tapi karena ketidaktahuan dia. Maka orang seperti ini, ya, terkadang mudah untuk kembali kepada kebenaran. وثالثها. yang ketiga anna syaitan adraka-hu wa lahiqa-hu bihaitsu bihi wa sesungguhnya syaitan ternyata ya berhasil mengejar dia dan syaitan pun berhasil menyesatkan dia dan memangsa dia hik ya, karena itu Allah taala berfirman dalam ayat itu faatba'ahu syaitan dulu syaitan pun mengikutinya ya faatba'ahu Allah tidak mengatakan faatabi'ahu syaitan tapi faatba'ahu atinya adraka ya wa lahiqa hu, setan berhasil menang atasnya, setan berhasil mengejarnya, setan pun berhasil menyesatkannya, subhanallah. Warabihi annahu gawa ba'da Yang keempat, bahwa ia tersesat setelah ia mendapatkan hidayah. Wa huwa akhasu bi fasadil qasbi wal amal. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fakana minal gawin Maka ia pun termasuk orang-orang yang gawin Kata-kata gawa ya Itu lebih khusus biasanya Kesesatan yang dalam dalam ilmu dan keinginan biasanya Seseorang yang sesat ilmunya Sesat pula keinginannya Ya maka berkumpul padanya dua keburukan Subhanallah Takamisuhu, anahu Subhanahu la mu yasha anyar bil ilm. Yang kalima bahwa orang seperti ini yang lebih mengikuti syahwat daripada ilmunya, Allah tidak tidak memuliakan ia dengan ilmunya tersebut. Hakana sabab bahalaki sehingga itu menjadi sebab kebinasaan dia. Anallah akhrot Islam azan yalla yaqum, di anahu la mu bih. Kenapa? Karena ia tidak dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya tersebut. Asarawabalan, sehingga ilmu menjadi kebinasaan atasnya. Kalaulah dia aliman, karena Quranlah, wa khafali adabih. Kalau bukan karena dia orang alim, tentu itu lebih ringan adab dia. Masalahnya dia orang alim, dia berilmu, ya, dia memahami Al Quran dan Hadis, dan sebelumnya sudah faham tentang kebenaran. Tapi dia lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya kha bagaimana Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang seperti ini dengan ayat ayatnya nya justru semakin Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya jadikan yaitu semakin uh, binasa dan tersesat subhanallah Fasadi suha yang ke-6 karena subhanahu akhbaro an hissatihim mati wa al-asfal al-adn al-asyraf al-a'la Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwa Ya, keinginannya sangat rendah sekali orang alim seperti ini Dia lebih memilih yang rendahan Daripada sesuatu yang mulia Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwat Daripada ilmunya yang sangat mulia ya, roh, ya. Ini penyakit yang sangat berat sekali Subhanallah. Dan yang ketujuh Aniqtirahuliladna, Lemyakunan khawatir, wahdithi nafsin, Walakinhuqanalaihladinilal-ardh, Wamilinbikulliyatilalamahuhulak. Bahawa ia lebih memilih dunia, bukan karena sebatas ya terlewat di pikirannya saja, bukan. Tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi sifat dia. Akhirnya dia pun betul-betul memang lebih memilih dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Tahu lah walaupun tak ilah Kalau ternyata kita sudah menuntut ilmu, sudah mempunyai ilmu tentang kebenaran, kita sudah mempelajari ayat-ayat Allah, lalu kemudian kita berpaling dan lebih mengharapkan ke depan dunia musibah. Basmillah. An Nuragib An Hudah Watabahawah yang ke-8 bahwa ia akan tidak menyukai hidayah, maknanya dia akan benci kepada hidayah. Dia akan benci kepada kebenaran Ia Karena dia mengikuti hawa nafsu dan syahwat Dia sebetulnya tahu Bahwa ini sunnah Bahwa ini benar, ini hak Tapi karena ia lebih mengikuti syahwat dan hawa nafsunya Lebih mementingkan dunianya Akhirnya dia benci kepada orang-orang Yang berpegang kepada kebenaran itu Padahal dia tahu sebetulnya itu hak Subhanallah Batasinya ia encam bilang wahai Shabbah b Kelab aladzhi wa aqsal hiyawnatihim hmeta. Ya. Wahai Allah mem mem memberikan perumpamaan orang seperti ini seperti anjing Subhanallah. Ya. Di mana anjing itu akal Islam merupakan binatang yang paling mengikuti hawa nafsu wa ashirha annahu shabaha dunya wa adama sabrihi anha bi yuwajjizahu li fi halatai tarkhi wal hamli alaihi Ya saking dia itu sangat tamaknya terhadap kedepan dunia sampai sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada orang ini seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Sama saja dihalau atau tidak dibiarkan juga tetap saja dia menjelurkan lidahnya. Saking dia syahwatnya lebih mengedepankan syahwatnya dunianya. AllahulahilahilAllah, Ikhwal Islam, Azza wa Jalla. kita mohon kepada Allah jangan sampai ilmu yang kita telah pelajari ini menjadi bumerang buat kita. Jangan sampai kita disesatkan oleh Allah setelah ilmu. Sudah berapa lama kita belajar dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala apakah itu malah menambahkan kepada kita ya kekeras-kerasnya hati ataukah malah menambah kepada kita kekhusyuan dan ketawaduan ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama ya bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk bersombong diri kita menuntut ilmu bukan hanya sebatas mencari gelar ataupun yang lainnya kita menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan dunia dan kesenangannya Karena seringkali, ya, hukum-hukum Allah, perintah Allah dan larangannya tidak sesuai dengan kepentingan manusia. Maka siapa yang berhasil, yang melawan hawa nafsunya, siapa yang betul-betul mengharapkan kehidupan nubuhye, kerapakah kehidupan akhirat dan keriduan nubuhye, maka ia pasti akan berhasil berpegang kepada sunnah Nabi SAW, berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa yang dalam hatinya masih, ya, condong kepada dunia? Masih dia mengharapkan Apa namanya Kedudukan manusia Dan kesenangannya Ya walaupun itu bertabrakan Dengan keretaan rohnya Orang seperti ini pasti sulit sekali Ya untuk berpegang kepada Al-Quran dan Hadis Ketika ia berpegang pun ia akan pilih dan pilih Mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan Sehingga akhirnya seperti orang-orang Yahudi Mereka yang beriman kepada sebagian Al-Kitab Dan kufur kepada sebagian Akibat daripada mereka lebih mengikuti Hawa nafsunya Subhanallah kita berlindung kepada Allah ya akhir Islam daripada hawa nafsu yang menyesatkan ya sebagaimana Rasulullah berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika min haula'il arba'ah ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang dan dari hati yang tak pernah khusyuk dan dari doa yang tidak didengar. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari empat perkara itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, penutup kajian di atas pembahasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua Pembahasan ya. yang penuh nasihat dan uh, ya, penuh faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kita Faidrul Faidzir tersebut. Dan untuk selanjutnya kami bukan sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang. Pak Rizal di Singkawang, silakan. Begini Ustaz, dalam ya. satu hadis Rasulullah emak laknat Wanita yang menyokopai lelaki Atau sebaliknya Ustaz Betul jadi yang ingin anda tanyakan apabila seorang wanita memakai celana Terus memakai baju tidak menutupi celana tersebut Hanya sebatas paha Apakah ini termasuk menyer, wanita yang menyerupai lelaki so, Mohon nasihatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Disebut menyerupai itu kalau dia melakukan atau memakai pakaian yang khusus ya, laki-laki Ya pakaian-pakaian yang itu khusus laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita Maka dari itu kalau wanita memakai celana Tapi celananya bukan celana laki-laki ya, Celana yang apa namanya untuk wanita Dan ia pakai itu untuk dalaman saja supaya tidak tersingkap auratnya Lalu kemudian dia memakai jubah, ya, sehingga lebih tertutup dan lebih rapi, maka tidak mengapa. Tapi kalau celana itu adalah celana yang khusus laki-laki, walaupun dipakainya di dalam, tetap itu tidak diperkenankan, ya, karena ia telah menyerupai, niapa ya, namanya, perbuatan atau telah memakai sesuatu yang sifatnya itu untuk laki-laki, tidak untuk wanita, Allahumma. Ya, baik, demikian untuk Bapak Rizal yang berada di Singkawang, Kelimatan Barat Untuk selanjutnya, yang kedua silahkan Bagian dengan uh, bertanya langsung 021-823-65436 Halo Ya, silahkan <tik> ya. <tik> ya, di... Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Hendra di perjalanan Ya, silakan Pak Hendra Begini Pak Ustaz uh, Saya... Ketika menjabat suatu uh, Sebagai pejabat di daerah misalnya itu, Pak mm -hmm. uh, Sering mendapat undangan uh, Untuk kegiatan kegiatan hari besar Islam Yang mengarah pada Bita yeah. uh, Bagaimana untuk mengantisipasi Hal itu Pak Ustadz Karena kami juga perlu menjaga uh, Stabilitas uh, Dan uh, apa Hubungan sosial dengan para masyarakat sekitarnya. Baik Bapak. Nah baik. Itu saja Bapak. Iya Bapak. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tentunya Bapak. Iya. Bapak berusahalah untuk apa namanya. Yang pertama bahwa Islam berkutat pada dua perkara. Mendatangkan maslahat dan menolak mudarat Kalau ternyata ya, ketidatangan-datangan bapak itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya. Maka tidak mengapa kita mendatang untuk apa namanya menghindari mudarat yang lebih besar. Namun kita berusaha untuk memberikan sambutan-sambutan yang di situ setidaknya bapak memberikan pemahaman yang benar ya tentang apa namanya berusaha kita untuk mengikuti apa namanya ajaran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya ya dan apa yang dipahami oleh salafus salih dan untuk senantiasa meluruskan ibadah kita sesuai dengan ajaran Allah dan rasulnya. Ini yang harus Bapak faham kefahami. Ya. Dan kalau ternyata Bapak yang tidak menghadiri itu dan Bapak bisa mewakilkan kepada ajudan Bapak misalnya, ya, maka itu baik dan bagus. Tapi kalau memang Bapak datang ke acara seperti itu adalah lebih maslahat dan Bapak pun juga punya kedudukan dan Bapak bisa menjelaskan atau menyerukan mereka, mendakwahkan mereka kepada sunnah. Dan agar mereka mau kembali kepada sunnah Nabi SAW, di mana di situ ada maslahat yang besar, maka hal seperti ini diperbolehkan Bapak. Ya kalau memang ternyata ya maslahatnya lebih jauh lebih besar dan bapak mampu dengan kekuasaan bapak kemampuan bapak untuk mengajak mereka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang untuk mendakwahi manusia terkadang apa namanya butuh kepada waktu. Ya, tapi dengan apa namanya kekuasaan bapak maka bapak pun seharusnya berusaha untuk mengajak mereka kepada sunnah Nabi. Ya, Sesuai dengan keilmuan yang Allah berikan kepada Bapak Karena ini merupakan tugas Bapak Tanggungjawab Bapak Yang kelak nanti pada hari kiamat ditanya oleh Allah SWT Ya oleh karena itulah ya Sekali lagi bahwa Agama kita berkotak pada dua perkara Mendatangkan medat masalah Atau menolak motor Ya Allah wa alam. <tuh> Nah, supaya tersilohnya Demikian untuk Bapak Hendra yang berada di perjalanan Ya ke... Dan tetap berhati-hati dalam perjalanannya Semoga selamat sampai tujuan Selanjutnya yang ketiga silahkan Yang ingin bertanya langsung kembali 021-823-65436 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silakan dengan Bapak Rasid ya silakan Pak Rasid, ya. Pak Rasid. Uh, Ini <coughs> mohon nasihat Pak Ustaz Saya kan latar belakang pendidikan saya ini S1 Tapi Ilmu dunia nih Pak Ustaz Sementara ya, Pak. <tuh> barangkali ilmu agama saya itu baru SD atau SMP Nah untuk percepatan penambahan ilmu akhirat ini Pak Ustaz Selama ini kan saya mengikuti dari TV TV dakwah yang ada empat ini yang asunah, pak ustad. Baik. Nah kedepannya seperti apa gitu yang harus saya lakukan? Sementara kan saya sering melihat banyak kajian kajian yang diumumkan di TV itu, tapi kebetulan jauh dari rumah gitu, pak ustad. Nah, Mohonlah saya, ustad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mencukupkan diri dengan televisi saja tentu tidak cukup bapak ya. Langkah lebih baiknya kalau bapak bersimpuh duduk di hadapan seorang ustadz yang betul-betul kuat keilmuannya. Belajar mempelajari kitab-kitab para ulama. Sebagaimana dahulu para ulama ya melakukan itu. Ya bapak misalnya mempelajari untuk lebih memperdalam ilmu-ilmu alatnya, bahasa Arabnya, ilmu soal fikihnya, ilmu hadisnya. Ilmu kaedah fikihnya, Sehingga Bapak mempunyai Apa namanya istilahnya Alat-alat untuk memahami Lebih mendalam lagi Kemudian Bapak <klihat> Ya Juga misalnya <klihat> Minta di, di, Membuat sebuah kajian Khusus membahas kitab Dari kitab yang ringkasan Sampai kemudian ya Kitab-kitab yang mendalam ada Tentunya ustaz yang kokoh keilmuan dia Itu ya, yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ya, Sehingga kita betul-betul mengacu kepada kitab-kitab para ulama Dan ilmu kita betul-betul kokoh dan mempunyai fondasi yang kuat sekali ya. Ada pun hanya sebatas mengikuti televisi-televisi Memang ada banyak manfaat di situ, bagus sekali ya. Di sana ada ilmu-ilmu yang <tuh> bisa kita dapatkan akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita tambahkan lagi dengan ya duduk di majelis-majelis ilmu, mengkaji kitab-kitab secara rutin. Ya, karena kita lihat sebagian ikhwah lebih senang untuk hanya sebatas mengikuti tabligh akbar sini, tabligh akbar sana. Bukan itu tidak boleh, itu bagus, maslahat dan manfaat bagus. Akan tetapi kajian rutin itu harusnya yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena itu pendalaman kitab. Ya, membahas kitab-kitab kita, para ulama itu lebih kita dahulukan. Ya karena ya kita butuh kepada kokohnya ke ilmu, supaya ilmu itu kokoh dan mendasar dulu. Seperti kita membuat sebuah rumah, tentu kita akan kokohkan dulu pondasinya. Fondasi Setelah pondasinya kuat, baru kemudian tiang-tiangnya. Demikian pula dalam menuntut ilmu, kita perkuat dulu pondasi-pondasinya, ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmu yang sifat mendasar itu yang kita kuasai dulu. Setelah itu kita naik, naik, naik, InsyaAllah Dan ini butuh waktu yang cukup panjang, Pak. Ya, artinya butuh kepada semangat. Makanya Al Imam Ash-Shafi berkata: "Akhiran tanalal ilmu illa bersista saumbika bimajmuih an majmuih abibayani. Saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan enam perkara. Saya akan jelaskan kepada kamu satu persatu. Yang pertama adalah untuk kecerdasan. Ya. Yang kedua wa hirsun, semangat. Wat dan kesungguhan. Wa bunghatun dan bekal. Wa irsyadu ustadzin dan bimbingan seorang ustadz. Waturu zaman dan panjangnya waktu. Ya. Nah, ini enam perkara yang Imam Syafi'i rahimallahu ia ya, mengatakan bahawa ini bekal setiap penuntut ilmu yang harusnya dimiliki sehingga dia betul-betul insyaallah dengan kesabaran ia dalam mencari ilmu Allah matangkan keilmuannya wallahu a'lam. Nah, jazakallahu <tuh> <tuh> khairan demikian untuk Bapak Rashid ya, yang putra dari Jakarta. Baik untuk selanjutnya, tiga pertanyaan pertama uh, di layanan yang telah kita angkat Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ada pertanyaan dari Bapak Andik yang berada di Bengkulu Yusat, uh, semangat untuk belajar uh, atau mengetahui ilmu yang hak uh, telah ada di dalam diri saya namun kadang rasa malu untuk menghadiri uh, majelis ilmu dan uh, belajar uh, di hadapan seorang ustaz itu lebih besar dibandingkan untuk hadir ya. dan rasa malu tersebut lebih besar maksudnya nah bagaimanakah cara menghilangkan rasa malu tersebut agar saya dapat konsentrasi dan uh, semangat untuk belajar untuk ilmu Orang yang lebih Ia ya, terkekang oleh rasa malu Dari menuntut ilmu kebaikan Untuk dirinya Terhalang dari keba kebaikan yang banyak sekali Oleh <tuh> karena itu Rasulullah SAW memuji wanita ansar Ni'man nisa, nisaul ansar Sebaik-baiknya wanita Wanita ansar kata Rasulullah Rasa malu mereka tidak mencegah Untuk bertanya hal-hal yang perkara itu Baik untuk agama mereka Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri Mengatakan ia ya, tidak bisa menuntut ilmu dua orang Ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu Yang pertama mustakbir, orang yang sombong Yang kedua mustahin, ya orang yang pemalu Ya, cobalah kita pikirkan dan antum pikirkan, Afi <tuh> Buat apa kita malu kalau itu jelas-jelas kebaikan untuk kita Kalau orang belajar renang malu, tidak akan bisa berenang selamanya kalau orang mau belajar mobil tapi malu karena pengen Karena malu disebut tidak bisa Dia tidak akan bisa selama-lamanya Maka kalau kita ingin bisa Buang rasa malu itu yeah. Karena kebaikan yang kita raih itu lebih agung daripada Apa namanya malu itu Lebih baik kita malu sedikit Kemudian kita mendapatkan kebaikan banyak Daripada kita malu banyak Tapi kemudian kita mendapatkan kebaikan yang sedikit sekali merugi Merugi sekali Ya, makanya apa namanya Rasulullah An Nisaal Mustafa. Inna Allah lai istaheimil al-haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Maka ya dalam masalah kebenaran dalam masalah ilmu tidak ada istilah malu. Ya, bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya pikirkan. Apa sih manfaatnya malu? Malu itu. Lalu kedua pikirkan. Kenapa sih saya malu? Ya, oh saya malu karena takut. Uh, di sangka orang bahwa saya ini Tidak bisa, saya ini bodoh Dan yang lainnya Kalau kita memang bodoh, kenapa? Justru kita harus belajar Yang kedua, buang rasa angkuh kita Terkadang keangkuhan Ataupun ya terlalu jaim Apa namanya, jaga image gitu ya Akhirnya, mencegah kita ini Dari mendapatkan kebaikan yang banyak Cuek Kita harus cuek dalam kehidupan ini Untuk mencari kebenaran, Afiq sebab kalau kita tidak cuek dalam mencari kebenaran Kita tidak akan bisa mendapatkan kebenaran itu <tuh> Jangan pendulikan apa kata orang Ketika kita mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari keriduan Allah Tidak perlu Ya kita mendengarkan apa kata orang Jangan yang kita pikirkan bagaimana saya bisa selamat Bagaimana saya bisa mendapatkan kebaikan yang banyak Terserah orang mau ngomong apa Tapi kalau kita masih melihat manusia Kita masih mengharapkan keriduan manusia sering kali ya itu mencegah kita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, inwallah. Pada dari itu ya akhi Islam, azan ya Allah wa yakum, mintalah kepada Allah kekuatan ya untuk bisa terus mencari kebenaran. <tuh> untuk terus bisa ya mendapatkan ilmu dan ilmu dan doa perdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah apa nama menghilangkan rasa yang sangat besar untuk mencari ilmu tersebut Ya Allah nah. ya, nah, Baik, terima kasih banyak Sekarang jazil atas jawabannya demikian Untuk yang bertanya di lana mesan singkat Yang kedua ya Ada pertanyaan Jadi Allah yang berada di Jakarta Timur Ibu set bagaimanakah cara agar syariat Allah ini tegak di muka bumi, sedangkan tadi dikatakan di awal kajian di bahwa kebanyakan manusia tidak menyukai syariat atau aturan Allah. Memang sudah sunatullah, ya. Yang namanya banyak itu selalu identik dengan tidak tahu, tidak beriman, tidak bersyukur. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Quran kata-kata kebanyakan. Kebanyakan manusia, kebanyakan manusia itu, ya tidak bersyukur, tidak beriman, ya. Dan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran. Yang terutnya Allah berfirman dalam surat Al An'am ayat 116 ya, Wa intohi akthar man fil arthi yudiluka ansabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. <tuh> Lalu bagaimana kita bisa menegakkan syariat di muka bumi ini? Nahi, jangan kita pikirkan adalah hasil. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa melaksanakan itu. Sebab kalau yang kita pikirkan hasil dan hasil, hasil itu di tangan Allah. Ya, kita tidak apa namanya diperintahkan oleh Allah untuk uh, supaya berhasil. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah supaya bisa kita berhasil pelindari kita, Walaupun tidak berhasil pada negeri kita. Ya Allah taala berfirman, Inna Allaha la yuqayiru ma biqaumin hatta yuqayiru ma bi anfusihim. Artikan ayat itu baik-baik. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah meneran dirinya sendiri dulu. Artinya perubahan itu harus dari individu-individu. Ya. Allah tidak mengatakan Sampai mereka merubah Pemerintahannya Sampai mereka merubah undang-undangnya Tidak, Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri Artinya kalau Individu-individunya -individu belum berubah Walaupun pemimpinnya berubah Belum tentu bisa dijalankan individu-individu muslim ini yang harus ya setiap mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT makanya lihat, ya Rasulullah SAW ketika ditawarkan tiga perkara Wai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi Raja Arab kami akan jadikan engkau Raja Arab kalau engkau menginginkan harta Arab kami akan kumpulkan seluruh harta Arab untukmu kalau engkau menginginkan wanita yang tercantik di Arab kami akan carikan wanita tercantik untukmu tapi Rasul tinggalkan itu semua Allah lebih ya, apa namanya meniti jalan yang lebih berat. Apa itu mendidik individu-individu sahabat supaya mereka betul-betul jadi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ya keberhasilan. Demikian pula kita berdakwah, ya. Yang pertama kita berusaha untuk aplikasikan ilmu pada diri kita dulu. Kita berusaha untuk menerapkan ilmu-ilmu kita pada kehidupan kita, pada rumah tangga kita, pada diri kita. Setelah itu kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya Masalah berhasil kita atau tidak menegakkan syariat Allah di muka bumi itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita hanyalah untuk berusaha memperbaiki diri kita dan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, alhamdulillah kalau ada orang mendapatkan hidayah melalui kita satu dua kita mendapatkan pahala besar rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di Allah bicara wahidan, khairun laka min humurin namm. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik daripada unta merah." kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya. Dan tentunya setiap orang beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kita sebagai rakyat, ya berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Mereka yang sebagai penguasa Berusaha untuk beramal sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Nah, inilah akhir Islam azza wajallaahu ya kum. Sekarang kita tidak sabar ingin melihat hasil. Akhirnya karena tidak pernah berhasil, saya sudah berdakwah bertahun-tahun, tapi kok, ya, saya belum mendapatkan seperti ini yang saya inginkan. Akhirnya apa? Itu akan seringkali ya, menimbulkan sikap-sikap yang arogan dia tidak sabar Padahal Nabi Noah alaih suatu wassalam, terdahulu Dia berdakwah 950 tahun ia? Tak ada rasa Tidak mengenal rasa lelah, Tidak pernah mengenal rasa capek Walaupun kaumnya terus menolaknya 950 tahun Bayangkan Siapa diantara kita yang umurnya 950 tahun Coba tanyakan Kita sudah berdakwah berapa tahun Baru 10 tahun Baru 20 tahun bukan 30 tahun, baru 50 tahun, belum ada apa-apanya dengan Nabi Noah alaihi wasallam. 950 tahun. Ya, tanpa ada rasa mereka itu untuk terus berdakwah kepada manusia. Subhanallah. Jadikan mereka sebagai suri teladan kita ya, akhi. Allahu a'lam. Nah, terima kasihlah atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Begian dan selanjutnya, ya masih di laman pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan, yaitu, ya sudah kami yang ingin belajar mengetahui mana yang hak dan mana yang batil terkadang dibuat bingung oleh para ustad atau da'i-da'i yang mereka mendakwahkan dengan pemahaman yang berbeda-beda tentunya dari baik dari tafsiran Al-Qur'an maupun hadis dan dalil-dalil yang mereka bawakan nah bagaimana caranya agar kita tidak tersesat jalan ketika kita ingin menuntut ilmu yang benar dan mana yang harus saya ikuti iya kebingungan itu akibat daripada kurangnya keilmuan kalau kita berangkat ya dari Jakarta dan mau pergi ke sebuah tempat misalnya ke Semarang lah ya tapi kita tidak tahu jalan atau kurang tahu ilmunya tentang jalan menuju Semarang Lalu kita dihadapkan pada persimpangan jalan ya. Kita bertanya kepada si Anu Kemana ke Semarang? Ke kanan Yang satu mengatakan ke kiri Kita bingung Kenapa kita bingung? Jawabnya karena kita tidak berilmu dan tidak tahu Atau kurang menguasai ilmunya Itulah akibat daripada kurangnya keilmuan Makanya kurangnya ilmu itu akan menimbulkan dampak kebingungan dalam hati kita Berarti obatnya tiada lain adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu terus. Ya. Jangan dulu kita mempelajari perkala yang sifatnya perselisihan dulu. Tapi kalau kita dihadapkan pada perselisihan yang kuat, ya di mana kita lihat kok masing-masing punya hujah dan dalil. Maka kita yang kita lakukan adalah sebagai berikut yang pertama, ya. kita ikuti yang lebih alim. Yang kita lihat dia lebih alim, lebih kuat ilmunya, lebih kokoh. Allah Taala berteman fasaalu ahla dikeri inkun tumla taalamun tanyalah kepada ahli diker, ahli alquran dan hadis jika kamu tidak mengetahui. Ya. Yang kedua kita harus mengerahkan semua kemampuan kita untuk mencari kebenaran. Karena untuk mencari kebenaran ternyata tidak bisa kita berleha-leha. Ataupun para ulama lah, Yusuf ul Alil Mu'biroh Atil Jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan ia ya, berleha-leha, bersenang-senang atau dengan ia ya, uh, santai-santai tidak. Tapi ilmu itu harus diraih dengan kesungguhan. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah. Ya, kalau Rasulullah SAW berdoa hidupi, lima berbeza dihimpun. Inilah ke tahdih yang tercari-cari. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Ya, sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Rasulullah minta kepada Allah supaya diberikan hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Karena ya perkara yang diperselisihkan itu terkadang seringkali membuat kita bingung, bimbang, ragu. Ya, kalau yang diperselisihkan itu masalah-masalah yang sifatnya pokok-pokok agama, ini musibah. Ketika kita bimbang dan ragu. Tapi kalau itu yang diperselisihkan adalah masalah-masalah yang sifatnya araya, ya, hukum-hukum uh, yang sifatnya fikih, maka seperti ini lumrah. Ya, karena para ulama terdahulu pun terkadang dalam satu pendapat, atau dalam satu hukum ada beberapa pendapat, ya. Terkadang dalam satu riwayat mengatakan boleh, satu riwayat yang lain mengatakan tidak boleh. Ya, terkadang dalam satu riwayat tawakkuf. Karena memang ini butuh kepada keilmuan yang sangat dalam sekali. Demikian kemudian yang ketiga, kita berusaha ya, memfokuskan diri dulu kepada masalah ilmu, ilmu yang dasar artinya kita kuasai dulu dasar-dasarnya. Sebab kalau kita tidak mempunyai kekuatan dalam ilmu dasar, kita tidak akan mampu untuk memilah dan memilih. Makanya disinilah kita penting ya untuk memahami dulu ilmu-ilmu yang dasar. Kalau Bisa kita mempelajari ilmu-ilmu yang dasar, fikih dari yang apa namanya dasar dulu, ya hadis juga dari dasar, kaidah-kaidah fikihnya, usul fikihnya, ilmu hadisnya. Ketika kita punya kemampuan pegangan dari situlah insya Allah kita akan diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang pahkil ya. Yang jelas ini semua butuh kepada kesungguhan ya fi Ia ya, kuatkan azam dan niat kita untuk terus mencari kebenaran, mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana anda semangat mencari dunia, kita pun juga kita harus semangat mencari kehidupan akhirat dan sekian dari saya. jawabannya dan demikian untuk kabar-kabar di lainan. San singkat. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon silakan di 021 8236543 bagi Anda yang bertanya. Selamat. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Andi di jalan. Pak Andi di perjalanan. Silakan Pak Andi. Asalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Ini Pak Ustad ada yang ingin saya tanya ada satu Pak Ustad ya yang masih masih ganjil Pak Ustad ya yang saya tahu kan selama ini kan sunahnya uh, apa uh, bayi yang dilahirkan itu kan tidak di, di, tidak diajarkan Pak Ustaz, ya, itu kan, ya kan. tapi ada beberapa kajian sunah juga yang saya dapat juga Pak Ustaz yang, yang hujahnya juga dia kuat cukup kuat dari Ibn Koim kitabnya Zadul Ma'ad Pak Ustaz bahawa bayi yang dilahirkan itu disunahkan untuk diajarkan Pak Ustaz kira-kira ya? mana yang lebih roji Pak Ustaz sebagai tegangan saya lebih mantap nanti Pak Ustaz Itu saja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang Bapak ini terjadi masalah Terjadi perselisihan ulama lagi Dalam masalah apakah disunahkan ya, Mengazankan Baik ketika lahir atau tidak Ibn Qayyim termasuk yang mengatakan disunahkan Ya Namun saya memandang bahwa hujah atau hadis yang dibawakan Ibn Qayyim bahwa Rasulullah SAW mengadankan Hasan dan Hussein Itu dalilnya lemah ya. Di mana hadis tersebut memang diriwetkan dari beberapa jalan namun tidak lepas dari kelemahan yang sangat Maka dari itu ya, hadisnya lemah Sementara untuk mengatakan ini sesuatu sunnah atau ini sesuatu yang sifatnya wajib, atau hukumnya mubah, atau hukumnya makruh, atau haram. Ini butuh kepada dalil yang sahih. Perkataan ulama tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan ini sahih, atau ini sunnah atau tidak. Tapi yang menjadi dalil untuk mengatakan itu sunnah atau tidak adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Sementara ya, saya belum mendapatkan sahah apa riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan ya untuk diazankan ni ya, kepada bayi. Ya dan ingat ini memang masih dalam skala perselisian para ulama. Ya Allah wahana. Nah baik demikian untuk Bapak Andy yang berada di perjalanan terasannya perjalanan ditemani dengan uh, kajian seperti ini. Baik selanjutnya. Di belakang Pak Endi, silakan yang ingin pertanyaan langsung kembali. Ya di 0218236543 silakan. Nah, halo? Ya silakan, kembalikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya halo? Halo. Selamat. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Uh, dengan Abu Nurin. Oh, start dari di perjalanan? Ya, kembali di perjalanan. Silakan Abu Nurin. Barulah fiktar. Fikar. Uh, saya mau tanya, terkait dengan banyak hal di masjid-masjid itu Biasanya ada doa uh, bersama-sama Berapa ustaz yang saya dengar, mereka meng, uh, mengadakan bahwa Doa bersama itu, uh, doa 40 orang atau lebih itu uh, Itu sangat reja, Pak Apakah uh, itu ada dalilnya atau bagaimana, Tad? Mohon pencerahannya, Tad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapa tentang 40 orang itu sebetulnya dalam salat jenazah bapak bukan doa bersama-sama. Ya kata Rasulullah tidaklah seseorang mayat yang disolatkan oleh 40 orang yang semuanya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala illaujab kecuali itu wajib. Artinya dia akan masuk surga atau dalam satu kecuali akan diberikan syafaat padanya. Bukan dalam doa yang dilakukan secara bersama-sama. Iya. Pakazar itu cobalah sedikit kita ya menelusuri hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kekurangan kita seringkali ya kita ini kurang ada keinginan untuk menelusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah benar dahulu rasulullah SAW setelah salat lima waktu itu ya salat apa berdoa bersama-sama dipimpin oleh imam. Nah, ini cobalah ya kita adakan sebuah studi. Pembahasan, adakah contoh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Ya, karena yang sesuai dengan apa yang saya pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat mengucapkan, ya Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Mantas Salam, Amin Kassalam, Tabarak Ta'ala Al Jalal wal Iqra kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. la hawla wa Alhamdulillah quwwata illa Ya. Adapun anjuran berdoa tidak ada, ya. Apa namanya? Doa-doa yang sifatnya Rasulullah SAW pimpin di situ, kemudian para sahabat mengaminkan. Yang ada adalah anjuran doa secara mutlak. Seperti doa Allah ini ala dzikrika, wa syukrika, wa asni ibadatika. Seperti juga doa Allah mani asalukain manna fi a, wariskan payibah, wa amal mu yang Rasulullah ucapkan setelah selesai solat subuh. Ya. Oleh kerana itulah di kita penting untuk mengadakan studi, belajar lagi apa benar ada apa namanya e, contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahawa mereka setelah sholat itu membiasakan berdoa bersama-sama dipimpin imam, ya. Karena al Imam Ash-Shaiby dalam kitab beliau al Itisam, ya termasuk yang mengingkari perbuatan ini. Dan beliau mengatakan bahawa itu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya. Maka dari itulah kita penting untuk semakin mendalami dan mendalami. Ya, jangan hanya sebatas mencukupkan diri dengan apa yang ada. Akan, tetapi kita berusaha untuk ya, e, Mencari bukti-buktinya yeah. Jangan jauh-jauh akal Islam Dalam dunia militer saja Ketika baris berbaris <coughs> Itu semua harus berdasarkan referensi yeah. Di demikian pula peraturan-peraturan Dalam lalu lintas Itu semua juga harus berdasarkan referensi Tidak boleh di antara mereka Ada yang mengubah-ubah ya, Tata caranya Karena itu dianggap sebagai sebuah kejahatan Atau sebuah ya, perbuatan yang tidak dibenarkan Kalau itu dalam dunia militer bagaimana? Dalam syariat agama Allah Yang Allah SWT pemilik syariat ini Dan Allah tidak pernah mengizinkan seseorang untuk membuat ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diizinkan Oleh karena itu Allah SWT ya, mengecam orang-orang musyrikin yang membuat ibadah-ibadah baru itu Allah berfirman amlahum syurukau Syara'u lahum minat dini ma'lam ma ya'zan bihillah Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Mana, mana referensi, referensi anda? Yang tegas dan akurat yang menunjukkan bahwa amalan kita itu memang telah sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Ini penting untuk kita senantiasa yang berdalami, kita pelajari, sehingga kita betul-betul di atas bayinah, di atas purhan. Ya. Allahu'alaikum. Ya, baik, terima kasih banyak. Sekarang saya jelaskan atas jawabannya demikian untuk Bapak uh, Abu Nurin ya, yang berada di perjalanan kembali. Baik, selanjutnya silakan uh, Yang ketiga di termin kedua ini. Bina 36543. Ya. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana pak? Dengan Pak Rio di Bandar Lampung. Ya silakan Pak Rio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini terkait masalah jemaah. No. Apa-apa ah, Disebut jawula gitu ya? Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan hal seperti itu? Dan memerintah pernah memerintahkan ekstara kita dan bagaimana hukumnya. Mungkin mengasingkan kalaulah keluarga seluruh rakyat. Bapak, ya, memang segala sesuatu harus kita timbang dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang ketika kita mengkritik suatu permasalahan, seringkali mereka yang dikritik itu tidak terima. Ia, namun jadikanlah ini sebagai sebuah kritikan yang apa membangun yang yang yang kritikan yang membangun ya kalau memang ternyata tidak setuju ya tolonglah dijawab dengan ilmu juga bukan dengan kemarahan jauhlah atau yang disebut dengan ibadah khuruj perlu kita lihat apakah ada di zaman Rasul dan para sahabatnya atau tidak ya karena berdakwah kepada Allah diperintahkan oleh Allah betul ya Keluar menuju manusia untuk mendakwahkan kepada manusia diperintahkan oleh Allah betul. Ia ya, bahkan itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia sekali. Allah Taala berfirman wahai ahsanu kaulah mimandaail Allah. Ia ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Ya, Wa amilas salihan dan beramal saleh. Waqala innaliminal muslimin dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam yang Muslim. Namun tentunya alangkah lebih baiknya ketika seseorang berdawah itu betul-betul di atas bayiina dan ilmu, ya bukan hanya sebatas keluar untuk berdawah, tapi kita kurang untuk memperdalam tentang, ya, wawasan ke apa keislaman kita. Seringkali terkadang kita hanya mengucupkan diri dengan satu buku yang kita yang kita baca itu itu terus, dan terkadang kita tidak faham apakah hadisnya sahih atau boleh atau palsu atau bagaimana kita belum pernah mempelajari bagaimana tata cara salat yang benar, ya bagaimana hadis-hadisnya. Apa itulah la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa pembatal-pembatalnya. Ya. Dan bagaimana dakwah para nabi dalam mendakwahkan manusia kepada tauhidullah dan menjauhkan kesyirikan. Ini tentu kita harus, ya, apa namanya, menempa diri kita dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk berdakwah kepada manusia. Makanya Allah Taala berfirman dalam surat Yusuf, ya, Allah Taala berfirman ketika menyebutkan bahwa hakikat jalan Allah itu apa? Al-hadi sabili adu ilallah. Katakan inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah di atas basirah. Apa itu basirah itu keilmuan yang sangat dalam sekali. Bukan hanya sebatas semangat berda'wah Ya, bukan hanya sebatas semangat untuk keluar ya, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi betul-betul di atas keilmuan. Ya, ala ala basirah tin aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, dan Maha Suci Allah, wa ma ana minal musyrikin dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat mempersekutukan Allah yaitu berbuat syirik. Tetapi seorang dai dia harus faham betul bagaimana apa dakwah yang harus dimulai. Ya, mulailah dakwah dengan lailaha illa apa mentauhidkan lail, apa mentauhidkan Allah, memahamkan manusia tentang makna lailaha illallah. Bukan sebatas mengucapkan la ilaha Allah. Kalau hanya mengucapkan la ilaha Allah, tapi tidak memahami maknanya, ya, barangkali dia akan jatuh kepada pembatal pembatal la ilaha Allah itu sendiri. Oleh karena itulah kita lihat, ya, pertama kali yang didakwahkan oleh para Nabi adalah la ilaha ilallah supaya manusia hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan ya Allah berfirman walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul ani budullah wa jatan ibtawud agar mereka beribadah kepada Allah saja dan jauhi tauhid Allah juga berfirman wa ma rasulin illa nuhi ilaihi an anna la ilaha illa ana fa'budun dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya Bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku Makasembala aku. Maka akal Islam azanilah. Dalam berdakwah, hadaplah yang berdakwah itu orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ya, lihatlah Rasulullah SAW ketika mengutus utusan-utusan yang berdakwah ke kabilah-kabilah, yang diutus ialah sahabat-sahabat yang kokoh keilmuannya: Mus'ab bin Umair, Muad bin Jabal, Ali bin Abi Talib, Abu Musa al Ashari. Mereka-mereka yang kokoh keilmuannya. Ya adapun kemudian sebatas setiap orang diajaknya ya untuk keluar kemudian berdakwah dengan apa dia berdakwah, ya. sehingga akhirnya apa yang terjadi ya seringkali tata cara dakwahnya tidak lagi memperdulikan tentang masalah-masalah tauhid dan syirik. Sudahlah yang penting orang sholat. Sudahlah yang penting orang berbuat baik. Ya, masalah mereka berbuat syirik, mau berbuat bid'ah, ke, mau berbuat boh. Ni apa namanya sesuatu yang tidak sesuai sunnah, ke? Ya, tidak diperbolehkan oleh kita. Nah disinilah kita perlu untuk memperbaiki diri. Perlu kita untuk ya membenahi diri untuk semakin terus memben apa meluruskan keilmuan kita, mendalami keilmuan kita dan tentunya berdakwah pun tidak dibatasi dengan berapa hari berapa hari akan tetapi yang terpenting adalah kita telah menguasai keilmuan, lalu kita berdakwah dan mendakwah manusia mengajak mereka kepada kebenaran sebagaimana dilakukan oleh para nabi, ya para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya. Wallahu a'lam. Nah sekarang dzalikhir atas jawapan Ustaz Sallam. Demikian untuk Bapak Riau yang berada di Bandar Lampung Selanjutnya kami beralih kembali Di lainan pesan singkat Baik ada pertanyaan dari Umu Nabila yang berada di Turi Riau Ya Ustaz, eh, Saya masuk dalam sebuah grup Yang dinamakan One Day One Juice Itu eh, yang terdiri, eh, terdiri 30 orang Di mana eh, 30 orang tersebut Semuanya wanita dan di situ setiap hari kami dikumpulkan dalam satu tempat Untuk membaca satu orang satu juz Sehingga dengan 30 orang tersebut Satu hari kami khataman Al-Quran Nah uh, apakah uh, cara seperti itu sesuai dengan syariat Ustaz? Mohon kejelasan uh, Pertama iya Bahwasannya mengkhatam Al-Quran Itu baik sekali Dan Rasulullah SAW Mengatakan tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari Bukan tetapi Rasulullah memberikan batasan Al-Khatam Al-Quran itu paling cepat tiga hari Yang kedua Yang dilakukan oleh para salafus salih Ya mereka menghatam Al-Quran itu Ya sendiri-sendiri Kecuali di saat Ya keadaan mereka sudah tidak mampu lagi Dahulu Abdullah bin Amr bin Al-As pernah berkata kepada Rasulullah Ya, ketika Rasul Sabda, "Khatamkan Al-Qur'an dalam 15 hari." Kata Abdullah bin Amr bin Al-Ash, "Aku lebih, mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." <tuh> kalau, "Kalau begitu khatamkan dalam 7 hari." Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih lebih dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Khatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari." Kata Abdullah, "Ya, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak ada kebaikan orang yang khatam Al-Qur'an dia ya kurang dari 3 hari." Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr pun Merutinkan, ia mengkhatamkan Al-Quran sendiri Tiga hari, setiap tiga hari khatam Khatam, khatam Sampai akhirnya beliau pun telah tua Dan tak mampu lagi Akhirnya dia pun mengumpulkan Anak-anaknya ya Satu anak baca Al-Quran Berapa Juz, sampai akhirnya Tiga hari khatam, tiga hari khatam Ketika ia sudah tidak mampu lagi Dan itu sahih ya, Dia terkenal muslim dan sahihnya seperti ini kita ya melihat. Berarti para sahabat dahulu membaca Al-Quran itu sendiri-sendiri, ya itu yang lebih baik, itu yang lebih utama. <tuh> yang kedua itu lebih memelihara keikhlasan kita. Ya, kalau misalnya 30 orang ini berkumpul di satu tempat, ayo setiap hari kita berkumpul. Yang satu baca Al-Quran satu juz, yang satu baca Al-Quran satu juz, sampai semuanya 30 juz, itu butuh berapa waktu coba? Ya, kalau misalnya setiap hari berkumpul di satu tempat, yang satu baca Al-Qur'an, Yang satu juz. Satu juz itu dibaca berapa menit? Kalau satu juz itu dibaca misalnya dalam se, apa namanya? setengah jam. Ya, tidak mungkin dibaca lebih dari setengah kurang dari setengah jam. Biasanya setengah jam itu pun juga nang bacaan yang cukup cepat. Setengah jam. Berarti 30 juz itu berapa ya? 15 jam kemana waktunya buat suami, buat anak, buat yang lainnya. Iya. Ya subhanallah. Apakah seperti itu maksud yang dipertanyakan tadi? Lalu dikemanakan waktunya? Iya. Makanya apa namanya saya nah, terhadap grup ini ada beberapa catatan atau ya pandangan yang harus kita lihat. Kita jangan sampai ya Membuat tata cara ibadah yang ternyata tidak pernah dilakukan Rasul dan para sahabatnya Ya apa tidak cukup dengan apa yang mereka lakukan Sehingga kita harus buat-buat sendiri Dengan alasan ini motivasi saja Seakan-akan di zaman Nabi Alaihi Wasallam Motivasi itu tidak ada Seakan-akan ya motivasi kita itu kalau ada laporan kepada manusia saja Kalau dikatakan ini kan tidak ada di zaman Rasulullah Blackberry betul Tapi kan tata caranya itu loh yang kita permasalahkan bukan masalah blackberry-nya Atau whatsapp-nya atau yang lainnya Ya, mengikut yang Apa kita beribadah semakin Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan Kepada kita, itu semakin lebih baik Alangkah lebih baiknya kalau Ya dibuat saja Apa namanya grup Itu mentadaburi Al-Quran Itu lebih bagus Ayat per ayat dibahas tafsirnya Sehingga kita lebih memahami Mentadaburi Al-Quran Sehingga himmah kita Keinginan kita yang terbesar adalah Mentadaburi ya. Betul mengkatam itu bagus Tapi mentadaburi lebih bagus lagi ya. Maka dari itu Akhad Islam Kita berusaha ya, Sebelum kita melakukan suatu Amal apapun juga kita muhasabah Ingat kata Ibn Qayyim Muhasabah itu ada dua macam Ada dua tempat ya. Yang pertama sebelum beramal Yang kedua setelah beramal kalau yang pertama sebelum beramal maka muhasabah sebelum beramal kita pertanyakan dua perkara sudah kasih ikhlas yang kedua apakah perbuatan ini sesuai dengan ya contoh Rasul dan para sahabatnya. Adapun muhasabah setelah beramal kita bertanya apakah amal saya tadi ada padanya kekurangan sehingga kita pun minta minta kepada Allah ampunan dan terus kita berusaha introspeksi dan memperbaiki diri. Kita mohon kepada Allah kekuatan tentunya ya Untuk senantiasa menelusuri dan menapaki Sejak kaki Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, <tuh> nah syukur jazil Allah Atas jawaban oleh ini kian Dan selanjutnya kami akan angkat kembali Pertanyaan dilayanan pesan singkat Ada beberapa pertanyaan senada Di antaranya Bapak Heru di Merauke Dan penanya yang lainnya Ya Ustaz ketika kita bergelut dengan kehidupan dunia sekaring, Sering kali kita dilelaikan olehnya Sehingga akhirat di nomor sekiankan Akhirat di hati kami eh, di, Akhirat di hati seakan hanya sebuah slogan semata Dan kita sering dilelaikan oleh harta dunia istri dan anak-anak Sehingga sangat sulit sekali untuk khusyuk di dalam ibadah maupun menuntut ilmu Nah bagaimana cara kita agar semua itu bermuara kepada akhirat Ketika kita bergelut dengan dunia mencari dunia dan mencari rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Bertakwalah kepada apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia akhirat, dan jangan lupakan bagianmu Carilah apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah juga berfirman, "Apabila salat telah diselesai dilakukan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi." Ya, Dan carilah dari rezeki Allah Dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ibn Abbas berkata Talabul halal jihad mencari rezeki yang halal Termasuk jihad Maka dari itu ya. Akan tetapi e, Yang dicela adalah ketika Seseorang lebih Disibukan oleh dunia Lalu lalai dari kehidupan akhirat Sehingga ilmu kita hanya sebatas dunia Sementara kita lalai dari akhirat Ratu Alabir, fiman yaglamun min al-hayat dunya wohum an al-akhirah tighafilun. Mereka hanya berilmu sebatas dunia saja, sementara mereka lalai dalam kehidupan akhiratnya, lalai dari kehidupan akhirat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allahu biyadu kullu jazariin sakhabin bil aswab, jifat bil lail, alim biamri dunya jahirin biamri akhirah Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang sombong, kasar. Suka berteriak seperti di pasar. Apabila malam seperti bangkai. Apabila siang seperti kledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah benci kepada orang-orang seperti itu. Maka tentu ya, di sana ada hak masing-masing. Suatu ketika Salman Al Farisi, <tuh> ya, menjenguk saudaranya Abu Darda. Lihat ya, didapati istrinya dalam keadaan keadaannya kucel, rambutnya acak-acakan. Ya. Lalu dia berkata kemana suamimu? Ya dia berkata suamiku, ya dia tidak butuh kepada dunia dan kepada wanita. Akhirnya Salman minta izin untuk yang menginap di rumahnya. Ya ketika orang apa Abu Dara hendak Salat tahajud di awal malam Salman berkata tidur. Ya, lalu Abu Dara pun tidur karena ya tamu harus dihormati. Ketika buddadamu bangun lagi di Salman berkata tidur. Tidur lagi. Pas pagi malam Salman Al Farisi berkata, "Sekarang bangunlah. Bangun salat tahajud." Ketika hendak berpuasa, kata Salman, "Jangan puasa." Akhirnya dia tidak puasa. Kemudian Salman setelah tiga hari berkata, "Inna lirabbika 'alaika haqqan." "Muli ja'sadi ka'alaika haqqan." "Muli zaujika 'alaika haqqan." Fakir kula dihakin hakka. Sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu, badanmu juga punya hak atas dirimu, isterimu juga punya hak atas dirimu. Berikanlah haknya masing-masing, ya mereka itu. Maka kemudian Abu Darda datang ke Rasulullah melaporkan hal itu, apakah Rasulullah sadaqah Salman? Betul sekali Salman. Nampak ada waktu kita mencari nafkah. Nah bagaimana supaya mencari nafkah menjadi bernilai ibadah Tentu dengan niat Saya pergi untuk mencari nafkah Sebagaimana Allah mewajibkan saya untuk mencari nafkah dan menafkahi anak-anak Saya pergi untuk mencari nafkah Sehingga akhirnya ya, Perginya kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Ya subhanallah Lalu kemudian Ya kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Salat wajibnya kita berusaha jaga Dan ketika kita salat Ya kata Ummah bin Khattab, Beribadalah kepada Allah Seakan-akan kamu akan meninggal besok Dan ya lakukanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya Emang ini berat tapi harus kita lakukan itu semua Makanya Allah memuji para sahabat yang mereka berbisnis, berdagang tapi perdagangan mereka tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, dari kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Li rijalun la tulhihim ya, yeah. bi an Ya, yeah. uh, mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dari zikir kepada Allah. Subhanallah. Bakal dari itulah ya kita berusaha seperti para sahabat yang mereka juga berbisnis, mereka juga berdagang, tapi lisan mereka tak lu untuk ya, senantiasa ya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, lailallah, Allahu akbar. Mereka juga berusaha untuk bermuamalah dengan muamalah yang jauh dari riba, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka juga ada waktu-waktu ya untuk duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka juga ada waktu untuk anak dan istrinya nya. Itulah mukmin yang betul-betul kuat. Dan Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu taala daripada mukmin yang lemah. Kita harus bisa sebagaimana mereka bisa. Dia ya, mencari harta diperintahkan oleh Allah, apalagi untuk ya, ketaatan. Kita niatkan ketika kita mencari harta, berbisnis, semua ini saya ingin. Kalau saya punya harta saya ingin bangun masjid misalnya. Saya ingin kalau saya punya harta saya berinfak kepada fakir miskin misal. Saya ingin kalau saya punya harta saya ingin, ya sesuatu itu bermanfaat untuk Muslimin, misalnya. Subhanallah. Nih, ya, jiwa seorang mukmin, ya seorang mukmin ingat bahawasanya ia akan mati. Seorang mukmin tahu bahawasanya dunia tidak akan selamanya. Seorang mukmin hanya menjadikan wasilah dunia ini sebagai apa? Ya mendulang pahala sebesar besarnya. Seorang mukmin pun juga berusaha untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan gemerlapnya sehingga ia pun hatinya senantiasa ya kepada kealam alam Hatinya selalu terikat dengan zikir kepada Allah. Ya walaupun ia berbisnis tapi hatinya mengharapkan dan merindukan surga. Itulah seorang mukmin. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta asykurka tub ilaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.